Gaur, xerezaderen artxiboan, Eskontza Alamod, egilea, Catherine Mansfield, itzultzalea, Anton Garikano. Gaur berriz ere, Catherine Mansfield idazleago gonbidatu dugu xerezaderen arxibora. Catherine Mansfield, zelanda berrian jaiozen mila sortzideun eta laro geta eta emeretzi urterekin errezuma batura joan zen. Han, idazle modernisten giroan murgildu zen, eta bere adizkiden artean, DH Lorenz eta Virginia Woolf ziren adibidez. Ipuinak eta literaturkritikako artikuluak idatzi zituen, Ugari. Bere historioetan, deskribapenak eta xetasun sotilek garrantzia handia daukate, batzuetan ekintzek baino handiagoa. Catherine Mansfield gazterik iltzen, hogeta mala urterekin, Artean ere asko zeukala literaturari emateko. Bizimo du heterodoxoa izan zuen. Emakumezko gizonezko maitaleak izan zituen, batzuetan urte askotako harremanak. Bestalde, simpatia handia diraasi zien maoriei eta haien zapalkuntza deitoratu zuen. Bere bizitzako amodio handienetako bat emakume maori bat izan zen, Maata mahupuku az gain, Catherine Mansfilek musika ere landu zuen, izan ere txelista bikaina izan zen gaztetatik. Xaderen arxiboko aurreko atal batean, Mansfilen Ma Parkerren bizitza eta jaunaren eskamea ipuinak irakurre genituen, etxeetako zerbitzaren bizimodu latzaren berri kontatzen ziguten istorioak. Gaurkoan, Bikote eskundu baten inguruko ipuina dakargu. Bakoitzaren bizimoduak eta interes desberdinek urrundu egin ditusteki debiak. Itxura batean posik bizi badira ere. Bietako batek besteari zintzoki hitz egitea erabakitzen duenean, besteak erabaki bat hartu beharko du. Zirt edo sartegin. Baina batek bizitza edo identitate berria eraiki duenean, Ez da hain erraza hortik uruntzea, hori dena bertan behira ustea, leku edo bizitza berri horretan, biziposa, betetasuna aurkitu dituenean. Eta orain, entzun dezagun, Eskontza Alamod, egilea, Catherine Mansfield, itzultzalea Anton Garikano. Geltoki aldera zi joala, Guleamek atzeka bezko zizta bat nabaritu zuen. Txikien zat ezer etzera mala oroitzean. Ume Haiek pagatu behar. Agurtzera etortzean ailelen biziko itzak zekarria itatxo? Eta bera, eskugutzik. Goxoki batzuk erosi beharko zizkien geltokian. Baina, Hori sebera egin zuen aurreko lau larun batetan. Betiko kutsatila berdinak ikusteak arpegia erasan zien. Eta padik esan zuen. Lengua entzintagorria zuen nireak. Eta jonik. Nire abete arroza da. Etze eta arroza guztatzen. Baina zere gen behar zuen Williamek. Etzen erraza erabaki BAT hartzea. Gare batean bai, Tashuzkoi oztailu den batera takzian joan eta zerbait aukeratuko zien bos minutuan. Baina orain ja, bazituzten Nerrusiakoi oztailuak, Frantziakoi oztailuak, Serbiakoi oztailuak, Basterguztietakoi oztailuak. Urtebetetik gora zen Isabelek astoak, motosarrak eta bestelakoak sokoratu zituela, arra sentimentalak eta aurrak ez tego guztiz dezegokiak zirelako. Oso garrantzitsua da, azaldu zion Isabel Berriak. hasieratik zaletasun zuzenak hartzea. Gerora, denbora asko aurreratzen da horrela. Ezan ere, egaixo ekaurtzararo guztia muru hauei begira pasatzen badute, gutxi fida, azten direnean Royal Academy joan nahi Eta Royal Academy bisitatzeak bere halako heriotza balekar bezala hitz egin zuen. Ez dakipa? Esan zuen William Ekastiro. Nik bere adina nuenean muturrean korapiloa egindako eskuiial bati helduta oheratzen nintzen, Isabel berriak begiratu zion, begiak kizkur Espainiak erdibituta. <laughs> Ene en, William, <laughs> zinezten dizu pai. <laughs> Eta barre egin zuen, era berri hartan. Ba, goxokiak izan beharko zuten, pentsatu zuen William eko ibel, tak zigitariaren txat diruse bilazakelak miatzerakoan. Eta han ikusi zituen eska mutilak kutsatilak, besteri eskaintzen. Umei karagarri eskusa balak ziren. Eta Isabelen lagun xarmantak aiek ekartzen salantzan dirik, abe. Eta frutuak? Geldoki barruko saltegi baten inguruan ibili zen. Meloi bana, edo? Hori ere banatu beharko hote zuten? Edo, piña bat padentzat eta... Meloi bat joan irentzat? Isabelen lagunak etziren ere baskal orduan umen gelara sartuko eskutuan. Hala ere, meloia erosterakoan Williamek ikuspen beldurgarri bat izan zuen. Isabelen poeta gazteaietako bat xerra bat mi askatzen auskalo zergatik umen gelako ateatzean. Bizo horro traketza aiekin lehiatu zen trenerantz. Nasa gaineska zegoen eta trena bertan. Ateak itxe eta ireki zebiltzan, danbaka. Lokomotorreko txistu hotzo zenarekin jendea txundituta zebilen batera eta bestera presaka. Uliamek zuzenean jo zuen erretzailen lehen klasera, maleta eta zorroak kokatu eta barruko zakelatik agiri pilo handi bat ateraz, Txokoan zapla eseri eta hasi zen irakurtzen. Gure bezeroa, seguru dako, preskaude berriz astertzeko gertatuko balitz. Ai, horre laba jongi. Bereile zapaldua atzeraka berdindu eta Williamek hankak luzatu zituen bagoiko solairuan. Gutxitu hazeukan sastada motela bularrean. Geure erabakiari dagokionez, arkatz urdin bat atera eta astiroazpimarratu zuen paragrafo bat. Bi sartu, bere hanken gainetik pasatu eta beste puntan jarreziren. Mutil gazte batek, golf makilak goiko txokora bota eta aurrean eser zen. Trenaren balantza ez di bateken abiatu ziren. Williamek gora begiratu eta geltoki bero argia ikusi zuen irri joaten. Neska musugorri bat igaro zen bagoietatik laasterka. Haren imintzio eta deiek bazuten ez eta eta zera bat. Esterikoa pentsatu zuen Williamek geldoki. Ondoren, langileko ipetzu mutur beltz batek nazaren muturretik barrei duri egin zion bazioan trenari. Eta Williamek bere artean hori bizimou naskagarria. Eta berriro itzuli zen agirietara. Berriro burua altzatu zuenean, Zoroak ziren Eta bereak zuaitzilunen gerizpean. Ibai zabal bat, Uraxalean umeak biluzik plizti plazta, Azaldu eta eskutatu zen. Zeruak diztiraz urbila zuen, Eta txori bat nabigatu zen alde-zalde, bateko orban iluna bezala. ikertu ditugu gure bezeroen posta txostenak, Irakurritako azken esaldiaren oiarttzuna entzun zuen bere baitan. Iertu ditugu Iertu ditugu, Williamek esaldi horri helduna izan zion, baina alferrik izan zen. Erdiite apurtu zitzaion, eta soroa, zerua, txri marinela, ura, Dena, ari zen ezaten, Isabel. Hori xebera gertatzen zen larun bat Isabelekin elkartzeko bidean zijoala azten ziren ametzezko elkartzeaiek. Geltokian zegoen ura, beste guztien gandik baster samarrean. Kanpoko taxi irekian, ezerita, Lorategiko atakan. Belartxigortuan oinez. Atean. Edo jolean bertan. Eta arena hotz argi, gardenak, zioen. William da! Edo, kaixo William! Edo, hemen da William! Berak esku hotzura hura ukitzen zion. Masail hotzura. Isabelen freskura bikaina. Mutilko skorretan, ez zegoen alako goz saturik. ondoren lorategira lasterka irten eta arrozategia bere bururan zastintzea. Orain berriz, Isabel zuen arrozategi. Ostoa bezain lehun, txinparttari, Eta gotz. Eta bera, berriz, mutilko skorura. Baina orain, ez zegoen ez lorategira irtenik, ez barrerik, ez azte hindurik. Berriro azizitzaion oiko sastada motela bularrean. Hankak oratu, Agirea pastertu eta begia kitxizituen. Zer duzu, Isabel? Zer duzu? Esan zion, xamur. Etxe berriko logelan zeuden. Isabel, aurki pintatu batean zegoen eserita, aurreko apain mailaren gaina, kutsatila beltz eta betea zegoen. Zer esan duzu, William? Eta aurrera makurtuz, mazailen gainera jauzizitzaion hile argi ederura. Badak izu. Gela ez ezagunaren erdian zutik, bera ere, ez ezagun sentitu zen. Orduan, Isabel giratu eta aurrez aurre jarri zen. «Hai, William!» Otsegin zuen erreguka, hileko eskuila erean zuela. «Etsaitez mesedes izan horren zozua eta... trajikoa! Beti zara esaten, adirazten edo aipatzen, zer eta oso jendei atorra esagotu dudalako, eta gehiago irteten aizelako, eta oso guztoran ahuelako guztiarekin, badirudinik!» Isabelek hilea atzeratu eta parrekin zuen. <laughs> Elkarrenganakoa modio apurtu edo, dudala. E Erabata absurdoa da. Espainia oskatu zuen. Eta erotzekoa, William. Baita etxe berri hau eta kogotxarrez ametitu dizkidasun mirabeak ere. Isabel! Bai, bai, egia da neurri batean. Esan zuen Isabelek bizkor. Gaizki iristen diezu. Badaki pai, argi antzematen dut. Esan zuen goso, eskailetan gora satu zenero. Baina ezin genuen bizitzen jarraitu beste zulo zaztar hartan William. Gutxenez praktiko izan zaitez, Umentzatera zegouen lekurik eta. Bai, egia zen, Goizero epaitegitik zetorrenero atzeko zalan topatzen zituen umeak izabelekin. Leoinabar larrua sofaren bizkarrera botata zaldi gainean zebiltzan, edo den detan jolasten izaberen lan maila saltokik izazutela, edo pat txikia zutondoko tapiz gainean eserita jota arraunean raunean kobrezko zu pala txiki batekin. Eta Johnny Berriz piratei tirokak kurrikekin. Iluntzero igotzen ziren, banaka-banaka, eskailera meharrean gora, amona sahar lodiaren gana. Bai, agian etxe zulo astarra zen. Etxe zuri txiki bat, errezela urdinekin, eta leio kolore ontziak petuniekin. Atean bertan esaten zien Williamek Mek lagunei, ikusi dituzu egure petuniak, Bere bezikoa da Londres batean, ezta? Baina gauzarik txoroena, gauzarik arri Isabeli Izabeli ez zion inondik inora igarri ez zeuela pozik. Ez behintzat bera bezain pozik. Hene, ura itzukeria. Garai haietan gutxi pentsatzen zuen, ahark ezin zuela eraman etxe txiki eskaza, Amon alodia umeak gaizke oitzen ari zela, bakardadek gorrian zegoela. Irrika bizian, jende berria, musika eta fin berriak noiz asalduko. Festa hartara joan espalira Moira Morrisonen estudioan. Bazijoazenean Moira Morrisonek esan espalu. Zure maztea salbatuko dut, zeurekoia. Titania txiki bakan bat bezalakoa da. Isabel Parizera joan espalitz moirarekin. Eta bar, eta bar. Trena beste geltoki batean zen. Bettingford Jainko santua, hamar minutuen elduko ziren. Huliamek poltziko barrura sakatu zituen berriroa giri guztiak. Pareko gaztea aspaldi desagertua zen. Orain beste biak irten ziren. Arratza paleko eguzkiak erdi zerdi jotzen zituen emakumeak, gotoizko soinekoekin jantziak eta umeak eguzkiarekin erreta hortutzik. Eeguzkiak galda bizian argitu zuen ostozakarreko lore horixkazetatzu bat aitzesko gain batean hedatua Aizeak leiotik salapartan itssau zaina zuen Betiko talde ura ote zuen Isabele kasteburu honetan ere egin zuen William E Eta beren leengo oporrez oroitu zen. Laurak patera. Bazerrik onezka batek, Rosek, aurrak zaintzen zituela. Isabel jertzearekin eta ailea atxirik ordaturik. Amala urteko haematen zuen. Ene, berari berriz nola arrotu zitzaion sudurrekoa zala. Eta haiek jateak, haiek loak, lumazko ohoa izugarri hartan beren oinak elkarloturik. Williamek ezin izan zuen gorde herribarre lehor bat, bere sentimenduen berri baleki Isabel nola izutuko zen pentsaturik. Kaixo William Geltokian zegoen ura, lehen pentsatu bezala jendearengandik bereiz, eta jauzi egin zuen Williamen Main bakar bakarrik. Kaixo Isabel Williamek adiadi -adi begiratu zion. Haiina eder zegoela iruditu eta zerbait esan behar ziola pentsatu zuen. Oso itxura honekoa ikusten zaitut. Bai, esan zuen Isabelek. Ba, enaiso sonki sentitzen. Goazen, berandu iritsi data zure tren zarr hori. Kanpoan dago taksia. Isabelek oso goxo jarri zion eskua besoan. txartelen guesonaren ondotik. Gozoki denda utzi dugu Bobikein. Ondoren jasotzekotan. Oh, esan zuen William Ek, momentuz, ezin izan zuen besterik esan. Eguzki galdan zegoen takzia zain, Bill Hunt eta Dennis Green alde batean zabalet zanda, kapeluak aurpegi gainera okartu tazituztela, eta bestean, Moira Morrison, marrubi herraldoi baten antzeko txano batekin, gora eta bera saltoka. Iso txikes, iso txikes, iso txikes. Ari zein oiuka, alai. Eta denize kapelo azpiti gehitu zuen. Arrande erosi beharko Eta bil jantek, agerira etorriz, gaineratu zuen. Arrain eta guzti. Hau amorra ziba, kexatu zen Isabel Eta herri guztian izotz bila ibilizidela azalduzion Williami, bera zain zegoen bitartean. Den nahari pikutara joaten, gurinetik hasita. Guriin ezigurtzi beharko dugu gorputza, esan zuen Denisek. Belturikabe emanuken du buruan William. Aizue, esan zuen Williamek. Nola ezeri behar dugu, hoba izango dukidarearen aldamenean jartzea, Ez Bobby bobikein dago hor, esan zuen izabelek. Zu eseri moiretan nire artean. Abiatu zentakzia. Zerdu zu zorro arrar horietan. Ah, mostutako buruak, esan zuen Bill Huntek kapelu azpian otzikaraz. Ah, frutuak, izabel asko postu zen itxuraz. Zuai azkarra, meoi bat eta pinña bat. Ze ondo? Ez, itxaron, esan zuen Wilamek irribarretzu, baina berez urduri zegoen. Umen entzatekekarri ditut. Ine bada! Isabelek egin eta besoa lastandu zion. Oin batean jardiko lirateke horiekxan da. Ez, Txaka, Jozion honezkuan. Urren goan ekarriko diazu zerbait. Nien nago ere pina diuko egiteko. Biotzko korra, utzi dan uzaintzen. Esan zuen moirak. Otoie ginez luzatu zituen besoak, hile aurretik. Oh. Marru txanoa edori zitzaion. Osu hau hilentzun zen. Anderen bat piña batez maite mindua. Esan zuen denisek, taksia lehiosare marraduneko denda txiki baten atarian gelditzean. Handikatera zen, Bobby Kane, besoak sorro txikiz beteta. Iago zoak diren, koloreagatik aukeratu ditut. Badaude tartean biribil batzuk itxuras zerutiarrak. Eta begire jozuen nuga, Toni, egin zuen astoratua. Begira Josue, balet txiki perfektu bat da. Baina den daria azaldu zen orduan txe. Oh, eh, astutan nengoen, ordaindu gabe daude. Esan zuen Bobik, beldurtu itxurarekin. Isabelek bilete bat eman zion den eta Bob txoratzen jarri zen berriro. do. Kaixo William, ni gidariaren aldamenean. Eta burua gerian zuela, Erabat, zuriz jantzia, alkandolaren besoak zorbaldaraino goratuta, salto egin zuen brelekura. Abanti! Otse egin zuen. Te hartu ondoren, baina atzera joan ziren denak, baina William etxean geratu zen, txiki bakeak egiteko. Bainalo zeuden Joni eta padi, motteldu zen argitasun gorrri arro, zaguarrak egan, eta haiek artean itzuli gabe. William eskailetan beher joala nekamea pasatu zen sarreratik lanpara batekin. Zaa dainoz egitu zionari. Gela luze bat zen, horiz margotua. William Pako orman, norbaitek gizon gazte bat pintatu zuen. berezko hau baino handiagoa, hankokerra, bitxilore zabal bat eskaintzen ziola andre gazte bati. Beso bat oso motza eta bestea oso luze eta meea. Aukietan eta sofa gainean zapi zerrenda beltzak zeuden sinzilik, zipristin handiz estaliak, Arra utza utzienak bezalakoak. Eta noranei begiraturik, zigarrotxo puntaz betetako hau bat ageri zen. Bezaukitako batean zen William. Gaur egunean, eskuaz saietz barrenak astertu eta etzen topatzen iruankako ardirik, edo behi adarmotzik, edo noeren arkako uso izenik. Liburu azalme haietako bat harrapatzen zen, kedarrez zikkindutako lerkiekin. Zakean zeramanaagiri mordoa oroitu zen, baina katua eta gozetu egin zegoen irakurtzen asteko. Atea zabalik zegoen, Otsaasetorren sukaldetik. Etxean bakarrik baleude bezalaari ziren eskameak kizsketan. Alako batean, barresantzo santzo ozen bat zabaldu zen, eta horrekin batera, x bat, osena hori ere. Berarekin gogoratu ziren. Altzatu eta atebiko lehiotik irten zen lorategira eta hango ilunpean zutik zegoela, entzun zituen baino hartzaleak bide ondartzuan gora zeto zela. Aiena hotzek, isiltasuna aurratu zuten. Erabildezala moirak bere bildadea. Moirak orduan, asperen trajiko bat. Asteburuetan, buruetan, gramofono bateuk iberko benuke, mendikonez katxa aditzeko. Oh, ez, ez, ez, entzun zen Isabel Oska ekin auker jokatzea da hori. Jatorrak izan zait esteberarekin, umeok bihar iluntze arte besterik ez da geratuko. Utzi nire kontu hot egin zuen babikeinek. Ni oso ja joa naiz jendeari kasu Lorategiko ataka zabaldu eta itsi zuten. William terrazara agertu zen ikusi zuten. Gaixo William! Eta Bobby Kane, eskuoiala astintzen, txigortuan salto eta zilipurdikaz izen. Lastima da zu ez etorria! Zora zegoen ura! Gero denok taberna txiki batera joan eta patjarra eran dugu? Besteak ja etxean ziren. Aizu, Isabel! Deitu zion Bobbyk. Nahi duzunik gaur Nire iginskiren ni soinekoa janztea? Ez esan zuen Isabelek. Ezkara horain aldatzen hasiko, gozetuta gaude, Williamaere gozetuta dago. etorrimez ami, asteko sardinak. Topatu ditut sardinak! Moik esan eta sarrera da etorri zen lasterka ontzi bati goian eusten zila. Andereñoa sardina ontzi batekin esan zuen denisek itzaltzu. Eta, William, ze berri Londresen? Galdetu zuen Bill Hontek whisky botila batik ortsoa ateraz. Bah, ezer gutxi aldatu da Londres, erantzun zuen berak. Londres zarrerderra, esan zuen bobik bioskoi sardina batzulatuz. Baina lastera aztu ziren Williamekin. Moira morrisonek zalantza zuen, ia ze kolore hartzen duten hankek urrazpian. Nire aktira zurbilenak. Txampiñoik kolore zurbila. Bilek eta denizek sekulako jatea ari zuten. Isabel berriz, basoak betetzen eta platerak aldatzen eta pospoloak bilatzen, zorion irribarrez. Halako batean esan zuen. Ze hondo bil hau margoztuko bazenu. Margotuzer, esan zuen bileko zen, ahoan ogia galkatuz. Gudenok, esan zuen Isabelek, maaian, lielura izango litzateke hemendiko gehi urtera. Bilek begiak izkurtu zituen, lanaria txikitzen. Ez dago argi egonkirek, esan zuen elkor. Oso hori Eta jaten jarraitu zuen. Eta bazirudien horrekin ere txoratu zuela izabel. Afarondokonekearekin, hau zabalka aritzea besterik etzuten egin, oerako ordua helduzen arte. <gülüyor> arratsaldean taxeren zain zegoen momentu arte, Williamek ezin izan zuen Isabelekin bakarrik egon. Sarrerara maleta jaistean, Isabel besteak utziita, beragana joan zen. Makurtu eta maleta jaso zuen. Hau pisua! Esan zuen barre txiki behartu bate ginez utzer ematen, Atakaraino! Ez, zer delata, esan zuen Williamek, baita zera ere, eman! Ai, Haii, utziirazu mesedez! esan zuen Isabelek. Gogoa dut. Elkarren ondoan joan ziren isilik. Williamek ez zuen orain ezer esatekorik sentitzen. Oh rats! Esan zuen Isabelek, garaipenez maleta lurrean usterakoan, eta urduri begiratu zuen bide hondartzura. Oraingo honetan ez dakit ikusi saitudan ere. Esan zuen arnasa estututa. Zela burraden eta iditzi berria sarela iruditzen zait. Urrengoan taksia agertu zen. Ia behar den bezala kaso egiten dizuten londrezen. Pena izan daumek, eguna kanpoan pasatu izana, baina alaxan tolatu zuen neilandere nioak. Minona aukiko dute zu gabe. Gizaga isoa, berriro Londresera itzuli beharra. Taxiak jira hartu zuen. Agur. izabelek musu txiki bat eman zion presaka. Ondoren, joan zen. Zoroak, suaitzak, eziak igaro ziren jarioan. Utz eta hitzutankerako errixka astindu eta geltokiko aldapagora erraustu zuten xe zego entrena. Williamek zuzenean josen arretzaileen lehen klasera. txokoan zappla ezeri, baina oraingoan bakean utzi zituen agiriak. Betiko oscada motelaren gainean besoak urutzetu eta bere artean gutun bat idazten hasi zen Isabeli. Berandu iritsi zen posta, oi bezala. Denak etxe aurrean zeuden, ezerleku luseetan jarrita, kolorezko eguzkitakoen azpian. Babikein zoilik zegoen belardian, Isabelen noinetan, Sargori zegoen, Laño, eguna baildua zegoen, bandera bat bezala. Zeruan ba ote da astelenik? Galdetu zuen bobik ume batek bezala. Eta denizek xusurlatu zuen. Zerua astelen luzze bat izango da. baina izabeli ezitzaion burutik joaten zer gertatu zen afariko izokinarekin besperan. Arraima honeza egiteko asmoa zuen baskarirako, baina orain... Moira lo zegoen. Lo egotea zenaren askena orkikundea. Zora garria da, begia kitxi eta kitxo. Xarman garria da. Postari zahar Musugorria bide ondartzutik agartu sent recicluan Tirriki Tarraka eskulekuek arraunak ematen zutela. Bilek liburua baztertu zuen. Gutunak esan zuen poses eta denak zain jarri ziren. Baina Postari biosgabea. Si tal la mundua bakarresegoen lo dico tebat Isabelentzat. Esta egunkari bakar bat ere. Eta gainera Williamena, esan zuen Isabelek arren kuraz. Williamena, hain hainagudo? Eskontzako agiria bidaliko zizun, oroi kutxun bezala. Denek izaten dute eskontzako agiria? Miraben gauza zela uste nuenik. Hori, horri pila, ikusi. Anderen joa, gutuna irakurtzen esan zuen denizek. Enei Isabel maite, bihotzekoa. Horri pila bat zegoen, irakurriala, hasierako arridura itolarri larri bihurtu zitzaioen izabeli. Ze arraio pultzatu zuen William? Ura gauza bitxia. Nondik nora? Nazirik sentitu zen. Gero ta urduriago, baita beldortuta ere. Williamen era bat. Baute, Absurdoa zen, noski. Absurdua ezan behar zuen. Barregarria. Hene <girrisa> <girrisa> bada. Zeregin orain. Ezerlekuan bizkarra atzeratu eta Isabel zen eutzi ezin arte. Ezaiguzu! zioten besteek. Ezanzer idatzi dizun. Desiratzen dago karrakatu zuen Isabelek. Bizkarra zuzen du, gutuna txukudu eta haiek zeuden aldera hasstindu zuen. ettorrioa, esan zuen. Zoragarria da, entztza zue. Moitasun esko bat da? Moitasun esko gutun bat! Odi Isabel Maite biotsekoa. Mañana si orduko, haien algareketen zuten. Se, segi, Isabel, segi, da! kula cuada. Ve de Isabel. Jenkoak guarda maitea, nitraba bat Ni traba bat izatea zure zuan. Eta Isabelek aurrera segitu zuen. Denak bere honetik ateraeta zeuden bukaero. Bobi piririka zebil belardian ia zotinka. Bere a horretan utzi behar dirazu, oso osorik nire liburu barreirako. Esan zuen deizzekinko. Kapitulo osoa emango godiot. Ai, Isabel, egin zuen moira kasperen. moerak azperen. Zubezoetan hartzea ipatzen duen zati xarmantori. Nik beti uste izan dut dibortzo gareko beste gutun horiek, asmatuak izaten direla, baina honen ondoan ez dira ezer. Utsi dasu, utzi dasu neureka esan zuen babikeinek. Baina, haien arridura, Isabelek gogora txiki zion gutunari. Utziak zituen barreak. Denei begiratu zien bizkor. katua katuazirruen. Ez, oh, oh orainez! orainez, totel du zuen. Eta haiek ezerta sohartzerako, iez izartu zen etxera. Zarreran barrena, goikologelara. gelara. Oe ertzean eserizen. Ze arrunta, zertzila, zatarra, narraza. Esan zuen izabelek bere golkorako. Atzkoskorrekin begiak ez dutu eta gorputzari eragin zion batera eta bestera. Eta berriro ikusi zituen, lau ez, baizik Barreka, imintzioka, zinuka, eskuak lusatzen, berak Williamen gutuna irakurtzen ziren bitartean. Hozek gauza iguingarria egin zuen. Nola egin zuen berakori? Jainkoa guarda maitea, ni traba bat izatea zure zorionean. William. Izabelek burkoan ez zuen aurpegia. Baina, iruditu zitzaion, logela itza arkere, basekiela bera nolakoa zen. Eskasa, aula, ilauna. Hautsak heldu ziren lasterbe kolorat egitik. Isabel, uretara goaz denok, etorri? <gülsor> Zatos, Williamen emazte finori! Berriro deide, zaiogun joan baño lehenago. Berriro deitu. Isabelek bizkarra zuzendu zuen. Horain zen momentua. Horain erabaki behar zuen. Haiekin joan, ala gerar. William eira ezten. Zer, zer. Zirte dozarte gin Baina, zelantza egitea ere. Urixe, idazten geratikozen. Titania! Zeratzen zuen, da, zelatzen. Zaber? Ez. Zeratzen. E eta gero idaziko zionak, Orainez. Baieraz, chicos, mira. Espera, los llamamos a Eta. Eta Enzunduzu Eskontza a la mode Egilea Catherine Mansfield Itzulzalea Anton Garikano Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Atic Door, Dance of the Wind, taldearena. Beste dikadira zizean, gure musikak jamendo puntuko hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, Freesound.cometik puntuko ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, jasonen harinagak eta ana moralesek birbo irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera 3vbikoitz.blogak.com/xalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera sohasenean esa iruzkina ustea